kolm hiirt paari paarileti taga ja räägivad, et kes neist on kõvem, kõvem tegija. No esimene hiir ütleb, et tead, ma olen ikka nii kõva mees, et ma panen tead, igaks õhtusöögiks panen roti mürki. Teine, teine hiir ei taha nagu alla jääda. <güls2> Mina saan omikuks lõunaks ja õhtuks klaasipuru. Selle või ole siis kolmas hiir niimoodi tõmbab näost morniks ja ütleb, et, teate mehed, et ma nii kõva mees küll ei ole. Ma lähen parem tagasi ja panen kassile edasi. <laughs> ta natuke pipraks läks. <laughs>